أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل تالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يتعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا تاقتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يدنون أنه ملاق الله تم من فئة قليلت غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللهما الصابرين <تصفزق> مقصد ده سورة بقراء بيان د تلور ما صلو اوله اولا مسألہ اسباد توحید دویا مسألہ اسباد رسالت دریا مسألہ جحاد في سبیل اللہ و تلورا مسألہ انفاق في سبیل اللہ سورة تلور برخو کے تقسیم ده اولا برخا <تصفزق> سل تو نو وپاړي کې اوله مسأله یې اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویم برخه یو سړی یو نه سلو شپګه کې دویمه مسأله اثبات در رسالت بیان شو او دریمه برخه یو سلو وا ونه 223 240 په دې کې جهاد فی سبیل الله دریمه مسأله او آخره مسأله 280 290 در اخره پوري او پاړي کې څلورمه مسأله انفاک فی سبیل الله بیان کیږي اول کده کی جهاد معنا او مفهوم بیان شو بیان شو بیا بيان د jihad تلور مرتبه بیان شو اوله مرتبه د نفس سره jihad دومه مرتبه د شیطان سره jihad دریمه مرتبه د کفارو منافقان او منافقانو سره jihad او څلورمه مرتبه کې د ظالمانو سره مشرکانو سره او د مبتدعين سره jihad بیا د jihad درې منازل بیان پېډایي منزل درمیاني منزل او آخري منزل پېډایي منزل کې د ری ضروری ضروري وي یو د مجاهد تربیت دویم د ملک اسلام او دریم د کور اسلام په درمیانی منزل کې د میدان جنگ اصول او قاعده بیان کی او په آخري منزل کې د جهاد نوروست ته په کار دي دغه اصول او قاعده بیان کی اول کې آیت نمبر یو سلو واویا کې لصفتون بیان کرد د پاره د تربیت د مجاهد چای کې پند سهفتونه د کیدی سره د هغه تعلق د پند سهفتونو تعلق د عمل سره ده آیت نمبر یوسل عطا یاه نه عطا ته پوری ضرور قوانین د ملک د استاد پر بیان کړه اول قانون القصاص من الظالم دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی درم قانون بیان کوج حکم و سوم له ارتباط النفس څلورم قانون النهی ان, ان الارتشام بآیت نمبر 202 نوې کې داوا وه د دې برخه چې وقاتل فی سبیل الله جهاد وکړي پلار د الله کې او د سرور شبہاتو جوابونه وکړه آیت نمبر 205 نوې کې ترغیب و انفاک ته آیت نمبر یو 206 نوې نه بیان د حج شروع کړه تر آیت نمبر 201 پورې آیت نمبر 208 کې ترغیب ورکو چې ابله د جهاده چې جهاد حج خا کړ دې د احکام او د لوازمات پوره کړه حج نه بغیرم نور عبادت دي حج نه علاوه اغم پوره کا چای کی جہاد ده بیایت نمبر 2916 زجر او تخویف دنیاوی 212 دو کی تزهید مین الدنیا 214 کی نقطه و د مشروعیت د کتال چې جہاد ولا لا فرس کړه دغه نقطه بیان کړه او کینه او 214 کی تشجی بیان کړو داسو پنځلس نو ورسته اتلص قوانین شروع کړ تر آیت نمبر 12 چلوې خبرم د کور د اصلاح لپاره یو قانون چې د کور مشر به خرج کوي په کوروالو باندې دویم قانون چې مجاهد به د کور مشر به jihad لپاره تیاری هميشه دریم قانون چې د کور مشر به ډيري فائدې لپاره لګ نقصان کوي برداشت کوي چلورم قانون چې د لګي فائدې لپاره ډېر نقصان نه کوي پنځم قانون د ایتیمانو څو غم قانون د مشرکانو سره خپلولې او دوستۍ و وون قانون د غندګی او نزان وساتې اتم قانون هر کار هر کار په یو مقصد باندې کوي او هر یو کار په اتم قانون چې هر یو کار په مقصد کوي یبنې مقصد یو کار مکوې لټو لګویا نو وین نو لګویا بې دې پورې کیسه ورور کړه نه هم قانون تعظیم لله جدالات نمونه تعظیم کوي لسم قانون حکم ایلا یو لسم قانون حکم طلاق یو لسم قانون حکم طلاق دو لسم قانون حکم رضاعه د ماشوم کوکه مو د شدو ورکو دیار لسم قانون حکم العده ته متوافق انه زوج هذا کندې ادت 14 قانون حکم خدمته کندېره پیغام ور کولو د نیکا پیغام ور طریقا په 14 قانون حکم طلاق غیر مدخول بها غره خزه چې نیکا یې شوی د خواده شوی نه اوسه پوری دغه طلاق ته حکم دی شپارسم قانون حکم صلات د موزه حفاظت کوي ولسم قانون حکم الوصیه للازواج خزو د پاره وصیت کول او اطلسم قانون حکم المتا د اطلس قوانين د کور د استفاده پر بیان شو بیایت نمبر دو, دو سل و خن ورسته زجر ورکو یعنی تا او تاسوسته او ترغیبی ورکو د جهاد چا چاغه خلک چاوی په جهاد کې مرگ غنی چې په جهاد کې مرګ ده نه غوته زجر ورکو چې نه مرګ په جهاد کې نه ده مرګ د الله په کې ده مرګ او جوان او هغه د کوم مثال موږ تاسو ته بیان کو چې غوې د تخته د جهاد نه چې موږ به جهاد کې مړ شو نو لار کې الله موږ سره او بیا ژوندۍ کړو او دا خبره وته خو دلته چغوره مرګ زموږ لاس کې ده مرګ جهاد کې نه چې خامخبه تاسو به جهاد کې مړی به آیت نمبر 200 آیت نمبر 200 تلور تلويخ کې پدوهم ځلما دا نه داوا و د برخي چې وقاتل په سبيل الله د 255 لويخ کې ترغيب انفاک تا اوايت نمبر 256 نه پرونی سبق کې د بني اسرایل یو واقع شروع کړه چې په دې واقعې سره درې خبرې دو دوه خبرې الله یو خبره دا ثابتې چې جهاد بغير د امیر نه نه جهاد د شریع امیر شتون ضروری دی انکم خلک چې کومومینان چې جهاد کول غواړي هغه باید یو امیر په اطاعت کې جهاد کوي امیر نه بغیر هرڅوک ځانزاني جهاد نشي کولای دغه جهاد به قبول نه وي باطل وي ترڅو چې د ادي دیو امیر په اطاعت کې ون جنګیږي یو دوی ما خبر پدی وکړي چې دا ثابتې چې زجر ورقیها خلقته چاغه د امیر اطاعت نکړي او په دې واقعي کې د خلکو مثال بیانوي چوغورا دا خلک ډیرو په تعداد کې خو کدامیر خو چې د امیر اطاعت نه ده کړې نو څنګه الله زری لکړي دي او څنګه د یو خیر کار پاتې شي وي دي خیر کار جهاد او دا غنه پاتې شي وي دي پرونی سبق کې اول آیت کې نه نا آیت نمبر د واقعي مختصره بیان کړم برات استهلال وته بی آیت نمبر 201 و ویخم کی تفسیل شروع کو د دی وا کی تفسیل شروع چې دوی راغې پیغمبر لا چې موږ د امیرو مقرر کا پیغمبر وته امیر معنی څه دوی دوی وته موږ جهاد کوو پیغمبر وته وګوره چې وسو جهاد نشته کنه او تاسو صرف په دې ګرانګاره چې جهاد نه کوي او کله چې امیر د مقرر شي او بیا د امیر اطاعت و نه کوي نو بیا په ډبل ګناو غنا کی ګیرشه یو ګنابه د جهاد نه کول وی او بل ګنابه د امیر د اطاعت نه کول وی لهدا زهخه او کمیر د من مقرر شونه بیا بده توان ونل ری تاسو چې دوو ګناونه ته ځان ټینګ کئ ځکه د الله عذاب راځي د الله قهر او رحمتونه باندېږي په خلکو باندې چاګه د الله اطاعت نکړي او د امیر اطاعت خدای الله اطاعت ده د پیغمبر اطاعت ده ودیوته وی چې نا مو خو بجنګیګو ځکه زمونږ مونږه کورون زمان زمان نو وستیو زمونږ ځامن منل لري کړي لہذا مو خو بجنګیګو موږ د امیر مکرر ک نو پیغمبر وت امیر مکرر کو د الله پهو کم باندې او حضرت طالوت چېونک انسانو په دوکه پريزګاره سړیو عالم شخصو او ورسره حمت او بہادر نو هغه د الله پهو کم باندې امیر مکرر شو نه لږ که نه صحیح ده مو موبایل رانه ح نو دوی ته چې دا, دا به څنګه امیر شي زمونګه دا خو د د خو نص هم کم زوره ده. یعنی په د وو پاولات ک دی او زمون خو نص هم دی او او خو غریب د د سره خومال هم شته خو خاان و ملکان وو خو خانم نه دی د پغمبر ته ووي چې نه دا تاسو چې کوم شرتونونه یخي د اماارت دپاره دا شرتونونه نهدي صحیح اصل شرطونه خداې دي چا هغه په دا درې په کشته یو چې د پر ده دی متکی دی ی غوره شوی دی او الله چو غوره کوي پر زګاره نو کې داسېفت دا شته دویم چې د عالیم دی پوهږي دینی علومم لري او ور سر د جنګونو په تکیکونو پوهږي او خیار دی او درمه چې د به حادرم دی اوس کو یو اغه بهادرۍ تکړه ډیر ډپکی غاټي لیکن عالم نه یې نو هغه امر نشي کېدله ځکه هغه عالم د پویګنه جاهله ده نو هغه تون بهادر شي اغه نه غلط کارونه کوي په جهاد کې ظلم وتني کوي او کيو سره عالم ده بهادر هم ده علم هم لري لیکن په خپل علم باندې عمل نشته پرزګاره نه ده متقین نه ده نو هغه هم هغه هم خامخا ظلم کوي زیاته به کېږي ځکه ده زکه متکی یارت چا ته ويل کیږي چاغه خپل نفس مان خپکی دي او خپل نفس خوایشات د الله تابیکی د الله د حکم لاندې راولي نو دادرې وړ صفاتونه په یو امیر کې ضروری دي چی وی یو چ دې متکی او پرېسګار دویم چې دی عليمي او دریم چې د کی همتی بهادری تر دې پورې دا سبا کویل شو دي امیر مقرر شو وسه دوی خو د حضرت تالو د امارت نخامخه انکار کو رېنمنل چې دا خپل امیر تسلیم کین نووس بهانه نور وګورې دغوي چې نور به هنو من کوشش کړي چې د امارت نقوس کړي او د په امارت کې یو خامخه او جنجال جوړ کړي وقاله اول خو جنجال جوړ کو چې د خو مالدار نه که نه او دې خو نسب کم کمزورې ده دا غي جواب خو پیغمبر وېر کړو هغه خو جواب شوه اوس بل جنجله چې دوی چې د سره خو قانون شتهې دا به امیر شي دس خو به فري په کوي د کوم قانون لاندې به د فیصلی کوي د د قانون نشته دی د به څنګه امیر شي دغه یو شو به پیغمبر له د پیغمبر بالا لا له سوال کی چېله دغهسې مسله ده نو الله چې د بیا د دپار یوون را للی ل ورې وقاله له هم نبیی هم او ویل دوی ته پیغمبر د دوی چې ان نه ته مل نخد یقین نخ د د اماارت ته ان داې تعالود د دا ارتته ان دادا ده یاد یا کو مطوتو چې را بهشي یو صندوق چې پاغې کې سکی نهتونونه اطمینان بهوي مرب کوم طرف درفستااسونه او بقییتو میما او باقی اثار به میما دغ نه ارکه ال موسی چې پریخوي موسی عليه السلام او ال هارونه او پریخلته ال موسی نه مراد موسی عليه السلام او ال هارون نه مراد ال هارون عليه السلام نه دي هارون ځکه چې پدې ځکه کې اصل کې د موسی عليه او د هارون عليه السلام علم ته اشاره کوي او دا غو چې کوم علم دی د موسی عليه السلام او د هارون عليه السلام د بخامه خه داغد شاګردانو نه لانی نسل ته منتقل شوی نو پدېږي چې هغه اصل کې موسی عليه السلام یادې هغه موږ کوم علما دي چې د موسی عليه السلام او د هارون عليه السلام هغه آثار یاني دغه هغه حدیث او سنت چې دوی کوم هغه منتقل کړی لاندې نسه الله لا. نو آلن دي خو کدي آیتونه کې سوچو شي نو چې اصل کې دلته مراد چیرې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام د ځکه چې دوی علما خو خپل آثار نه دی و دو موسا علیہ و دو حرون علیہ السلام اثار منتقل کردی مخیطا ترجمه بیا بیابنشا تفسیر ورمانی کهو و باقیت ممه او باقی اثار ممه دا هغنه ترک آلو موسا چی پریخوی موسا علیہ السلام او آلو حرون او پریخوی حرون علیہ السلام تحملوه الملائکا چی پرتکڑی بیدی صندوق لرا ملائکو دوی چی دا شبحک علوا چولا پیغمبر لا چی را دایو پا فیصلی پتس کوي یو شبه دلته زمنګ زين کې دارات لشي چې د دوی څه خطرات وکنه او د فیصلې کتاب خو د الله کتابي دوی په تورات منولې فیصله نکوله دوی د بل کوم د بل د شي کوم شي مطالبه کوي د پیغمبرنا چې د حضرت طالب په اړه فیصله وکي بل چې خو نشته خو کې فیصله کوي خو په کتاب د الله باندې وکي اصل کې خبره د سیده چې د يهودو یو کېدوه دوی به کله جنگ لتل نو دوی په یو صندوق کې تورات او په هغه صندوق کې د موسی عليه السلام او د هارون عليه السلام چې کوم آثار و آثار یې د موسی عليه السلام او د هارون عليه السلام علم احاديث د غوي د غوي سنت چې کوم دی نو هغه په دغه صندوق کې یې خاو او دغه صندوق په دوی د جنگ د د لخر مخلا دی په کل چ جنگو نو د لخر مخته به سندوک به امیر مخ کی وروانو د دو دوی دا کی دوا چې کل د الله کتاب مخ ته ای نو موږ شکست نشو خورل دا خبر اصل کی صحیح و غلط پوه شو په دې خبره باندې اصل کی خبر اصل کی د سیده چې د الله کتاب چې او شکست به نه خورل کی یو مطلب داره چاغه باندې عملی زره دا مطلب دانه یی ته بس صندوق کی او مخې له روان کړی د لخرنه او چیر د دې برکات به مونږه شکست نخرو نه د دې خبر مطلب دانو مطلب داو چې دا لاوه کتاب مانه دچا عملی او د پیغمبر په طریقو مانه دغه عملی خپل جون خادي غم د پیغمبر په طریقه مانه تیرې نو خلک به شکست نخوري دغه زمونږ د مسلمانانو دغه کیده لکن دې خلکو دا کیده جوړ کړی چې نه د تورات او دغه د موسی اسلام چکم آثار دی د هارون رسولم دا چې زما لخکر ته مخې لی په صندوق کې نو بیا موږ شکاس نه شو خوڑلې دغه برداشت أناغستو نو دوی په د لخکر مخې ته په یو صندوق کې تورات او د موسا او د هارون رسولم اثار یې خو هغه به د لخر مخې روان و نو کله چې د امالکاو سره د دوی جنگ و دا ما چې پرون واقعا ویلا چې امالکا چې دوی د کور نو وستل غلامان کړ کیديان کړ نو دوی دوی چې کړه دغه سره جنگ کو دغه امریکا سره نو همدغه کار کړو خپل اغه چو دغه تورات او د موسی اسلام آثار دغه صندوق کیخو او, او لخر مخلا دغه صندوق روانو نو امریکا چې کله ورمنزور ور شو او دوی ته شکست وير صندوق اغه امریکا او تل لاس لوي او دوی نه لاړو دوی هغه صندوق پر خو منډې کړي بغیرته وبو کړو نو اگر ته راځې کومه هغه د دو دوی نه په دغه شکر منډه لاس نه ووتو او د موسی اسلام او د هارون اسلام په پته شوی علم هغه د دغه شک په دغه طریقه باندې د دوی د دو دو دو دو لاس نه ووتو دوی ځکه ویل تل تخپل پیغمبر لا چې دی په فیصله پټ شي کومه قانون نشته لري موسی خو توراته موږ نه مالک د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام چې کوم آثار واغوم امالیکو موږ ناغست دي د به د فیصله پته شې معنی کوي د حضرت تالوته تا. نو پیغمبر دا خبره الله لوړه اند کړه الله ورته وی چې نه خیر ده فرښتې به یو د دوی کوم صندوق دوی ناغسته دوی ناغسته او امالیکو هغه به دوی ته فرښتې راوړي دوی له به وسپاري آی کی متوراته می او آی کی د موسی علیه السلام او د هارون اسلام هغه آثار می بسبربته برته وچیده دغه مطابق خپل قوانینو خپل اصول مخه تبیي دلتاس دیا یتون لاند یوهود ډیر خرافات لیکلی او بعد وخت نه زمونږه بعضی مفسرونو مغه هغه خرافات راغستید او په تفسیرونو کې انتقال کړي لیکلی دی. لکه دا یوهود وی سکینی و چې دلتا سکینین مراد صندوق نه مراده چې پري صندوق کې د موسی علی السلام لاټای د موسی عليه السلام هغه پکې جامې داغه امامغه اونتجې پسرمنه یغوندی هغه او داغه نور چکم سامانونه یو انسان استعمالي وي د صندوقي دغه سامان سامانونه وي دا بقیه تومی ماتره کال موسی او اله هارون مراد وي دغه سامانونه دي تبرکات وي دغه تبرکات پر ذریعہ باندې به الله منلا فتحه راکوي د دې من ورته نه دا خبره نه سکینه اصل کې کی کیږ د الله کتاب ته ځکه سکون او اطمینان دله په کتاب کي دوی خو بیاغیررتوب کړی او توات تنې پاتې شوی پهغاجان کې او هغه خپل آثار تهې پات شوي وه مو خپل د بیا غیروب په ټولو د دوی دغه باانه شروع کړه چې نه د نمرات خو توات چا نه اخست دی موونه خو توات نه پات شوي تورات خو مونږ سره وای د نمرات چې دی لاټې دی نو موسی اسلام نور سمانون دی او دا الله موږ له ذکر راکړه په دغه جنگ کې دغه اوس چې کوم جنگ روان آ... دی چې موږ ا موږ بریا بریار راکې فتح راکې دی د پر الله د غتبرکات راکړه نو موسی اسلام یختم مبارک لاټی مبارک او جامی مام، جامی مامي و غیره وې سکینی نه مراد دغه شی دغه شی نه دی علماء رد کړي دی يهودو په دې خرافاتو باندې وې چې نه دین مراد نه دی تاسو په دې خبرې سره په دې دی... روایت سره خپل آغا بی غیرتی نشی پتا ولی تا سونه تورات آغستی و او د موسا و دا حارون الاسلام آغا آثاری دا آغستی و سکینه نموراد الله کتاب د تورات دے چاگر دوی ناغستل نا شوی ہو اینیاتی اکومت تابوتو چرا باشی تا ستا تابوت فی پاگی کی سکینه تون اتمینان بی تا مطلب د الله کتاب بی او اطمینان دا اللہ کتاب کې الا بذکر اللہ حتات میند القلوب خبر خبردار مطمئن کید لا په کتاب من زړونه نو سکینه نه موارد کتاب ده چې په غا صندوق کتاب چکون کتاب حاصل شوی او تورات بغیرته بم کړو تقیدلی وي او د کتاب کتابم پرې خو په کار خداو چې ځانوم قربان کړو هغه پرې نه وي علال کړو هغه پرې نه وي خو تاسو دونه بغیرته وکړو چې هغه پرې خو خو زبید در تواپس کما فرښتې په غا صندوق تاسو راوړي او بکیته مم ماته را د دینه مراد د موسا او د هارون اسلام اغا علم حدیث کی ورسط ورسط آ آ دی حدیث کې مراضي نبی اسلام فرمایي چې ان العلماء ورثه الانبیاء علماء چې دي د انبیاء وارثان دي وان العلماء وان الانبیاء لم یروسو درهم ولا دیناره او پیغمبران چې دي یو درهم او دینر په میراث کې نه پریګدي بلکې پیغمبران یو او رسو پریغری پمیراس کې علم علم دلتا د موسی عليه السلام میراث نه معلوم مراده دلتا د موسی عليه السلام علم مراده او هارون عليه السلام خام وبقيه مما او باقي آثار دهغنه ترکه ال موسی چې پریخو موسی عليه او هارون عليه السلام تحمله چې پورته چې قدو... آ... پورته کوي بد صندوقه ملایکی یهودو چې د په یودو کې دا ډیرو دغه تبرکات د پیغمبرانو د هغوی غ او د هغوی هغه وخته جا چپل کې دغه شوون ته به ډیر اک د له حالا کې دی پیغمبر وخت لاټی وي که چپړی جامی وي هغه په صحیح صع سره ثابت شي چې او دا د علی السلام دی یا د بل پیغمبر دی، نو بیا هغه سید هغه تبرک دے دا هغه احترام په کار دے قدر په کار دے په دې مطلب خدای نه چې هغه تبرک تر اواله د پیغمبر سم لاټه راوخله او سجدی و ته شروع کی یا ویخته راواله او سجدی و ته شروع کی یا چپړې مړې د پیغمبر پیدائش او ته د سجدی شروع کله زمونږه په دغمن دکو کېږي چا به د پیغمبر ویخته پیدا کړي وي دا موي مبارک دی موي مبارک ینه پیغمبر ویخته دی نو سجدی ته شروع کی مچکې به نظر نیاز بکې تاویګ به تنه توافونه به تنه کی په پنجاب کې بیا نالین شریفه پیدا کړی د نالین د پیغمبرستم چپلکی د قدم شریفه د هغه د قدم نخه پیدا کړی دي نو خلک تعویقي ته بیا توفونه د نالینو شریپونو او څوکود چې شدی کوي او څوکود د نظر نیاز کوي او څوک یو شکی څوک بل شکی دغه سلسله چې واده د يهودو نمته انتقال شوی ده يهودو کې دا غند موجودو چته پیغمبرانو چې کوم آثار وو اغینه به دغه شې شروع کړو سجده به وته کولې او نظر نیاز به وته کول او طوافونه به تنه کول او دغه شې دغونه منکه منتقال شو په دی ورځمانه دی ایتونه يهود چې ده از اسرایلو د دې ایتونه مراد دغه آثار هغه ست دي لاټه یو موي مبارک او جامی مبارک او فلانه مبارک او فلانه مبارک دی و و دا ثابتول غوړی چې تبرکات چې دی په دې کې شفاه او تبرکات او کې خیر او برکت یودای سید پیغمبرانو اثر پیدا شي په صحیح سنت سره نو سید هغه تبروک وی زمونږ لپاره د قدر او احترام وړ وی دغه عزتي بنکه ځکه د پیغمبر استعمال شوی شي وی یا ويختوی یا لاټوی یا بل شي لیکن دې مطلب دانه چې د دومره دومره جهالت کې کوشا چې تو د سجدي تو ورته نظر نه یا شروع کا نووقال لهم اول دوی ته نبی هم پیغمبر د دوی چې ان آیات ملکي چې کینن نه خه د امارت د انداده یاتی کوم چې را بشي تاسو ته تابوتو یو صندوق فيه چې پاغه کې سکینتون اغه صندوق چې تاسو نه اغسته او امالیکو اغه الله ورته جذبې ته واپس کمه د فرښتو په ذریعہ باندې الله سخه الله کوي کوي شهر سم اغه بذر ته واپس کمه چې تاسو تاسو غوسم بغیرته زمو مسلمان خو بیا هم خدي مونږ چې کله په بغداد مع چې حمله و او په او حجرې اسود دی نه وړو یو کوم کاافان مونږ سرې جنګ و ټیم کې نه سو کاه مخکې نو بیا حجر وت چ دی پختتنو د اخستېخ هغې ټوټ ټوټ کړړی او حجرې اسود بیا د پختولهخرې غلی او دا غجرې اسوت چ دی د تنبي ته را وړیوو نه پوم حال کوخواانو چوکوو نه په داسې تاسو را جنګ وغه ټایم کې نو د خلکو بیا بیا ته آغا دا غستو غنکولو دوی خو هیڅ زمونږ بچی مونږ لري کړی کتاب غم کې نه و دا دا دا دا دا ا موږ کورونه وباسلیو د دغه د دغه جذبي په بنا باندې دوی جنگ کوو دغه جذبه وسره نه و چې زمونږ نه خو کتاب اغستې او د مونږ نه د پیغمبرانو آثار اغستې نو الله ورته ځا تاسو خو تاسو کې جذبه جب ذې ته ته واپس کمم قانون مب لا را شي ان نه آته مل کې یقین نخه د اماارت ده اندا دا یا یکو مطوتو چرا به شي تاسو یو صندوق پاغې کې سکینا توې رب کوم اطمنینان بي طرف په درب ستاسوونه او بقییتو او باقی ااسار بهوي مما مم د غ نه طرکه آلو موسا چې پریخې موسااللو اسلام منونکو چغ د مثه اصلسلام هاددیتي و آل و حارون علم ده. و آل و حارون او پریخی وی حارون علیہ السلام تحملوه چې چپورتکڑے بئی دی صندوق لره ملائکا تو ملائکو را بودی تاستا تا نو داغا باناوام ختمشی چرا دے با فیصلی پت سمانی کئی قانون بزمنگوستی قانون خوراغو دالا کتاب و دا پیغمبر سناتا نو ان دا دویم بانم الله وتختم کرا ان فی ذلک آیهن یقینا په دې بیان کې خامخا نه خدا دلیل ده لکم تاسو د پاره څه شي نه ده د حضرت تالوت د امارت چدا د الله د خوانه امیر مکرر شويره الله په دې رضاعت دی و تاسو مشر دغه د صندوق راتلل او په دې کې تورات او د موسی اسلام او د هارون اسلام د آثار راتلل دا نه خوي چې دا الله تاسو امیر مقرر کړي دا یو قسم د کرامت اونتی شي ان فی ذلک لایتنا یقینا پدې بیان کې پدې صندوق راتلو کې لایتن خامخ نه خدلکم تاسو د پاره د امارت د د امارت د حضرت تالووت اواز ټوله نشتا کنا این کونتم مومنین کچری تاسو مومنان کیدې چې ست د چاچې میسې څخه له لو مصلې خان نور له سیدم فلما پس هر کړه چې فصله تالو تو نو اوس حضرت تالو امیر مقرر شو اتیا زر لخر تیار شو جنگ د پاره او امادګي شروع شو او روان دي وې جنگله تیاري شروع شو نو فلما نو اوسه لخر و توخه جنگ د روان شو فلما پس هر کړه چې فصله تالو تو جدا شو ازد تعالوت بالجنود لخکر د تشینه د خار د خپل خار نه د خپل کلینه چې کوم د کله نه روان شو د خپل سره نو فلم ما پر کلچه فصله شو د خار نه ازد تعالوت د خپل لخکر سره نو قال اوس ته دې کې د امیر ات... د اطاعت یو مثال بیانې جهاد تلود خو خيار سره و عالم او پوهه او متقین او پرهزګارمو پهادرمو د سوچکړو چیرمو خو ډیر یو په تعداد کې اتیازر لخر ما ماسره روان یو مونګه امالیکاو سره جنگ کوو خدا په دې باندې پويو چیرې په دې کې ډې خلک مون سره بغیرت را روان دي چې هغه وبد ما اطاعت نکي د جنگ په وخت کې او جنگ په کې زمایې اطاعت نکي هغه موږ ته نقصان ډیر راکې نه په دوی امتحان کوم چې څوک چې زمایې اطاعت نکوي هغه مخ معلوم شي چې بیا موږ په دوران کې نقصان رانه کی نو امتحان کوي ور باندې امیر حضرت تالوت قال او ویلې حضرت تالوت الله یقینا الله مبتليکم بنهرنا امتحان قیستاسو په یو سره امتحان خلانه کوي دا خو پیغمبرم نو او دوی دو چې الله درمن امتحان کئ حالکه د امتحان خو د خپلو د خپل غختل چې په د خپلو غړو باندې د لخرو باندې امتحان وکي چې څوک زماي تعادت کوي څوک زماي تعادت نکوي لیکن نسبت او کو الله چې الله پتا وسه امتحان کئ څه مطلب چې مطلب دار او الله تایید کو د دې آیت په قران کې دراته مطلب دار چې الله د حضرت تالو د د دل امتحان تایید کړي قال الله ده زه د تالو د دغه امتحان د دغه کړنې سره رضا نه وله بلال د دایت راوړو خو الله مزر خو خوا چې د کوم د امتحان وکړو او غاضیسک چې راځي نبی اسلام فرمایي چې من اتانی فقدر اتع الله چې زما یی تعاتو کو نو غد الله یی تعاتو کو او من اتع الامیره او چې د امیر تعاتو کو نو فقدر اتانی نو غد زما یی تعاتو کو پیغمبر اسلام چاچ زما خلاف کو نو فقد عسال عسال لا اغدا لا خلاف کو دلنا فرمانی وکلا ومن عسال امیره او چاچ د امیر خلاف کو ینی اطاعت و نو کړلو نو پیغمبر استامی د زما اطاعت و او زما یتعدا لا اطاعت نه کول دي نو د امیر اطاعت چده د اصل کده لا یتعدا کولې خان په دیو جمانه الله موږ او تاسو ته وی چې اطیعوا الله او اطیعوا الرسول او ول منكم اطاعت د الله او اطاعت وکړئ پیغمبر د الله او اطاعت د خاوندانو د امر استاسو نه ان د عمر او تعمیرانو استاسو کوم امیر دا تاسو باندې فرض ده الله اطاعت نو قال وی له چې ان الله <سؤال> یکننا الله مبتليکما امتحان کوي سره امتحان خو الله ن کوو ه تعوت کوو نسبت الله له شو سممت لبه چې د امیر اعتات اصل کده الله اعتاد دی ذ ننسبت الله لهکو امتحان امتحان من ده چې فمن شریبه من نو چا چې لي او من ددي نیر نه نوفلسه مني نبه یا غز ماله کارونه وي چې مخکې او ن روان دی او الله کم کی دی چې په دغیر کې چاو به سل نو عغ او جګله نځي عغبه لزی برته ومن لم يتعمه او چا چې ونس کلي او بو چا چې ونه څکلي دا او بو نو فانه مني نږهبه زماني نه زما فلخر کې بي الا مگر استثناء بکشته الا مگر مني طرفا چا چې ډککړه غرفه يولپه بيدې د خپل لاس هغه مافته دري صورتونه به بیان کړه یو صورت دعوت بیان کړو چې چا ودګه خیره مانی وبوسکلې نزانې مور کړو په بو باندې هغه به کور لذیبته واپس کی او چاچی بیخي ونس کړي هغه به زما لخرو کی وي هر کچې ته چای او لپه وبوسکلې هغه خیره هغه به زما بلخرو کی وي دغه دوا کیسه خلک یو لپه وبو او بیخي نس کول دا به لخرو کی وي او چاچه خډيري وبوسکلې هغه به کور لذی نو چې کله غنیر تر انزدي شو نو فشاريبو منه نوسکل د د دی نیر نه ډیر خلکو په ات ضررو کې صرف دری دیلس کسانو او پرې درسه دی کسانو کغ کسانه چې کې بعضو خلکو یله په بسل خو مطلب ټه دری دیلس کسانه هغه وه چې یاخ خو ی ل یا ل ی لله اووب او دغه نور کسان په تیزه رو کې دا نور چې و ټوله دوی خزان مورکو په اوب باندې د امیر اعتې وونکړو نفش علی بو منه نووسکلی ډیرو منه د دینر نا او بو الا قلیلن منهم مگر لوو نووسکلی د غوینه غد درې سو د دی دېار لسکسانو بو نووسکلی فلما پس هر کله چې ګره پدیزه کېوبله خبره ثابې ثابې تیګي یووی عزمته او یووی رسخته عزمات دې ته ویل کېږي چې دا او بو نووسکل د عزمات ده امیر وته ویلو چې هغه سړی به زم مال خر کې چې هغه بیخي وبو نوسکي دا به ټول له بهتر انساني ښه انسان وي چې به خېو وبوناسکي او رسخت شي دی د یوي لپاره رسختو چې خیر د ک کیو... یو ک یو لپاره چاوس خیر دی زه مافته او نافرماني چې شوه چې ډيري وبوسکي نو غوا یو وي رسخت او یو وي عزمته علما چې یغه په با عزمت باندې عمل کوي خان یعنی کوم چې غواره آم... عمل پا غیب آ... عمل وي په غيب عمل کوي او کوم چې رختی چې خیر ده لکه دا یو لپه دا اوس روخت دی که ده اووا بچ دی په د رختونو عملونه کوي په دی وژې عواله بعض ضونو کې بیا شریت چ ډیر غزارې ورکړي ديزاره سره کړی ده لکن اولاما چې دي او سره بیا گزاره نه شته دی بعض و کې لکه ور لکه تاسو وګور ذااب وګور ل صورت ذااب آیت نمبر د د یوشتمه سپاره اخری آیتونه وګورئ د یوشتمه سپاره اخر نه پانه وګورئ آیت نمبر اته ویشت نو نسمره کو د اخری پانه د یوشتمه سپاره یا ایوه نبی و او پیغمبر علی السلام کل ورطه هوا یلی از واده کخفلو چین كن چين كنتنا كچري تاسو توريدل حيات الدنيا ك اراده کوي د ژوند دنیا وزينتها او د خايز د دنیا نو فتح علينا نراشي او امتي امت امت او كننا جاما جوړ درکمت تاسو ته تا وا اثر ركن وا اثر ركن او, أو پريدم تاسو سراهن جميله په پري خودلو خيسته سره دا د پیغمبر اسلام چکل غنیمتون راروان شو په جنگونو کې د پیغمبر اسلام خزو مطالبه وکړه ره مونږ مونږ خرچ د لږ زیاته شي پبر سلامبار چا له خرچ کوله یو یو رکم او زمون خرچ د لک زیاته شي نو الله غسهو پهې خبره با او دا تون رالیل چې خپلو خصو ته ووایه که چې دنیا غواړی او د دنیا خای وواړه ډول سنګار غواړی نو را چې بس تلاک دی کوم او پرم د او ک له خپل مضې کوئ وین او کهچل غواړی تاسو تريد تُرِضْنَا لَهَا وَرَسُولُهُ او کتر تاسو اراده کوید الله او پیغمبر د الله وداره الاخرته او کور د اخرت تو فین الله عدل المعسنات من كنا اجرا عظيما لیکن ان الله تیار کړي د پار د نیکانو خزو استاسنه اجر لوی تو خرچا ورکول ته خو څنګه غنه وا چې پیغمبر او ته زیاته کړي وا لیکن دا عظمتو چې دوی د پیغمبر سره په تنگڅو کې وخت رکړي دوی د پار د عظمتو رسخت خدا او چې پیغمبر ویل چې ز خير ده دوی غواړي زه ته زیاته پ کمم خرچه لکن دا روخو او د پیغمبر و نو د پیغمبر ې لپاره خو بالکل دغسې مطالبه دنیا دا خو خکار نه ځکه پیغبر ستان خو ځانه نه را وړلی دا خو پهدي مجبور کوو پیغمره اسلام چې تګ ځانله زیاته پرخواواله په غنی کې او مونږ د زیاته کوه د پیغبر اسلامې په دی کوو اماماده کو پغمر خو دا کار نه کو پیغمر ان خو خلکو مع مونه ت ځان د خو ډیرر نه سااتل نو پدیو جما نه الله چې تاسو خو غوړ د پیغمبر خزي یې نو تاسو تاسو تا په کار ده چې د عامو خزونه ډیر گزاره وکي یو د پیغمبر خزي خزي او بل چې د مؤمنانو مورګانو باندې یادې گی تاسو نو پدیو جما نه داګه سیاتونو تراول د دماغ کې عادت کې او خزو د پیغمبر علی السلام من کن نبی فایشه هاغه سو چراتلې وکړ تاسو نه په خلاف د شریعت کارله مبینه خاره له یو زعف لها عذاب عذاب وکم دل پر عذاب دو چند پیغمبر استم چې تاسو کوم یو خلاف کار کوی د شریعت تاسو ته عذاب ملایوي ولی چې تاسو د پیغمبر خزی او د پیغمبر سره وخت ترکړلې په نسبت د عامو خزو نو تاسو ته په کار کې ډیره گزاره یا او ډیر احتیاط وکای ځان سره نو په دې وجه باندې علما چې دی هغه په عظمت معنی عمل کوي امام شافی رحمت الله علیه وی فرمای وي کم عالم چې د وقته چاغه پر وسختونو باندې عمل کوي یا هغه گزارو باندې عمل کوي ینه اوس مثال خبر او ذهن لمي سی صحیح م... مثال نراضی کنه چې لکدغه مثال والے دغه د نن له سبق ده چې امروګه او او اوکم کړی دی چې اوب به نس د نیر نه خو د یوي لپې رخت شته نو یو عاال وي اغ لپ کار د چې یو لپوبو و نس کې ځکه رخت یو لپه دی لیکن عزیمت دا چې بیخی نس کې د ده دی دا به احته غوره دا ده او یو سړی سکل غړو یلهپ سکلی شي د نهښ چې بیخی نس کې دغ نسکې ډیرښدي او دغه یو ل پ سکل چې دي د رخت دی. نو علماء ول په کار د چاغه په عظمت باندې غوړه عمل چوي اغه سخ عمل چوي اغه باندې باید عمل وکي اغه زنده پر غوړه کی او عوام چې دی اغه قزا یوزي کی استثناء وي په حکم کې د شریعت په حکم کې نو ک عوام پاره عمل وکي نو ز وي نو کارو کی نو ز خیر ده په دی وجه باندې امام شافعي وایي کوم عالم چې څوک غوري چاغه پر رسختون باندې عمل کوي پو گزارو باندې نهه گزاره حال عملو نه ځان لګوري او په غې منی رواني د دنیا به خير کارونه ګوري تاسو نو عالم تپاکار د چاغه ازيبت منی عملو کی نفر شرب منه نو وسکل د ټولو د نهرنا دريابنا الا قليلا منهما مگر لغو خلقو نو وسکل د دوی نه غ درې سو ودیا لس کسانو کې بازو بیخی و نو وسکل او بازو یو لپو بو وسکل نو فلم ما پسار کلا چی جاوزه هو پوری وتل دا لخر پوری وته وغچا چې خړې رو بوستلې هغه خپاتې شوټول او صرف درېس او د یار لاس کسان چې دی هغه اطیا زر زرو درېس او د یار لاس کسان چون شو غلبیل شو او وروتل جنگ دparam تو فلم ما پس هر کړی چې جا وځه پوری وتل دغه پوری وتل د حضرت تالوته تا. هو دا ولذینا اوه کسان امنو چې ایمان راوړ او ماوده د سره ایمانې را وړی او مطلب ایمان خو د نرو خلکوم را وړی نه د امیر تات چ کړی ایمان ورې دوله ویللی چې د امیر تاعتې کړیو د امیر سره د امیر تې وکو د غه سره پ تل دریاب نه دغتې ایمان ولا وویللی ته مطلب چې کامل مؤمن هغه چې هغه د امیر اطاعت هم کوي او سره د الله اطاعت کوي د پیغمبر اطاعت کوي خدای امیر اطاعت نه کوي د امیر خلاف کوي نو هغه ځان له ځانه د وک کوي په دې باندې الله به نه مختنقي او شیطان به د دې څړي له پته چې دې وديسي او تبايكي غر کې حدیث ته پر اون څه کې من غوي له چې کوم سره د جماعت نه د بیلو دوه کوشش کړي د بغاوت کوشش کړي شیطان د لس ناسته لکه یو غړې لچې شر مخ ناستي چې هغه خپل رامین به لري او شر مخ لړ چې حمله ور باندې وکړي شیطان دغه سي دغه سړي له پټه مې نو دونه نقصان د جماعت نه د بیلې او د امیري طاقت نه کول خان فالم ما جاوزه په سرکړه چې پوري وتلو حضرت طالوته هو دا اذا ذالوت والذين اپورې وتلغه کسان امنو چې ایمان راوړ او ما هو د سره درياب نه پورې وتل نو قالو اوې لغه کسانو دلته د اول قالو چې نه د د کسانو چې یوه په وبس کلي وي بغدري کسانو کې یوه په وبس کلي قالو اوې کسانو چې یوه په وبس کلي چې لا طاقت لنا نیشتي طاقت موږ سره نن ورځي بجالوتا بجالوت جالوت, جالوت چا د مقابل لخر مشرو جالوت نمدو د مشر چو تالوت نمدو حد تالوت او د مقابل لخر مشر چو جالوت نمدو نو کال وی دی یوی له پوبو والو چي لا طاقت طاقت موږ سره يومن نن ورځي بجالوتا د جالو ته ینه موسی د جالو سره د جنگي دو طاقت نشته و جنودي او د لخرو داغه چې موږ اوسو ځکه د لخر چو یو لک لخرو دا سره او دا در درې سوډيال کسانو قال الذين دامه دامه کوله داغه کسانو دا چاوي بيخيو بنويس کلی خان د دویمه کوله قال الذين ویغه کسانو چاوي بيخيو بنويس کلی په عظمت عمل کړه هینی ګره رسخت کو او دغه سستی راغله را لګ روب جالو ور منراغو د جالوت دغه د لخکرو چوه ولا دغه زورور لخ کړ او زیاتم دی مخو کمم یو کمزوري ميو او دو زیاتم دی وګره پر وخت باندې عمل کول د نقصان راغو سستی ور منراغو روب ور منراغو د مقابل لخ کړ او غچا چی بیخي بنويس کلي دا زړونه دنا کلاکو چاوي ته ور څه وي قال الذين او وی لاغ کسانو چاوي بیخي بنويس کلي يظنونه او اول هغه کسانو یذنونه چګومانې کولته ځن په مانا د یقین نه دا نه چګومانې کو چې ان ګومان کو هم چې دوی به ملاقات کوي د الله سره د ملاقات نو ګومان من خو کیدنس اغنه ایمان نه وی یعنی زموږ دا ګومان راځي چې د شي ز سره ملاقات وکما قیامت کې دي شي دا زموږ ایمان د کده بې ایمانی ده دغه بې ایمانی ده ایمان خو په کړه یقین وی غمان خو ی یغنی ایمان نهوي نودلته د ځون نماد غالب ګمان د او غالب ګمان چې د هغه د یین په ماه منې رازی خام قالل لین نه ځکه کهته د معنی پهه د ګمانو ووالی دا خو به به ایماه شوټول او دا به ایمانه خلک نه وه دیې علی اسلام دی په کې پهې خلکو کې دا ټول مومنان خلقو قا د ل نه کسانو چې وب ببي خڅ کل نووي ی زون نونه یکینی یقین کو انوم چې یقینن دوی ملاقات کوو لا ملاقات کوون کې د الله سره په اخرت یقینو د مؤمن سړي خو په اخرت باندې یقیني په اخرت مې ګومان خو د کافرانو وی کافرانو وی راکې دي شي ویو کې دي شي نه ني ګومان چې د ايمان نه ښه ا وبالاخرتهم یوکنون او اوله سی پارا کې اولنې پانه کې الف لام میم شروع کیږي اخر کې د مؤمنانو صفات ذکر کړي چې وبال اخرته هم یقینون چې په اخرت باندې باندې یقین ساتي یقین بلري نو قال الذين اله الاه كسانو يظنون چې یقیني و انوم چې یقینندوی دوی الله په دې خبره یقینو د دوی چې دوی به ملاقات کوي دا الله سره په اخرت باندې دوی یقینو وی ویلې چې كم من فياتنا دیر واره فياتنا يا ودلا قلیلتا لگا غلبت غالب شویده فیعتا پدل کسیلتا دیر بانده این اگا لگ اگا چاکچه سوستی را گلی و روب پکی را گلی و دا مخالف لوری اگوی تا نسیت کیچی نا گورا همیشا لگو خلقو شکست ورکده دیر و خلقو تا خوب ازنی اللہ پاوکم دا اللہ بانده نمون مومن انشاءاللہ دولا شکست ورکده اللہ پاوکم بانده همیشا لگو خلقو دا اللہ اطاعت کده ډرو خلکو همهیشه خلاف کړی دی ډرو پسې به نځې جمهرو پسې به ن چې کم خوا جمهوري مونږ به پسیزو پسې چې کم خوا خلک ډیرې هغې پسې به نه کوم خوا چې ح هغې پسې پهې کوس ډیرو سره حق نه وي او ته به ډیررو پسې ځې او لکوو سره کې او ته به لږ نه او ډیر به منې او دغه کاعدده ببیخ غطته دا چې چوک کوي چې کوم خوا ډیرې هغې پسې لاړشه لګو پسې مذاه نهمونږ و نه لګو پس لاړشه ډیرو پس مذا. اغه چا بس لارت چاغه حق دی د هو سره حق نو کا حق ډیرو سره نو ډیرو بس لارت او کا حق د لغو سره د لغو بس لارت شه بیا دلته قاعده الټه ده وینا ډیر چکم خوایي بس هغه بس لارت شه نو ډیر خو بجاهلی لکه د جمهوریت باندې ټول علماء رات کوي ول رات کوي په دې وجه رات کوي چې جمهوریت کې ک لسنપરા جاهلی او, دا دا او, او, او دو نپاره اوخیاې پوه علیمانې او دغه دلس نه پر وټ والله ب ګټی او که د دو نه پر وټواا بې ګټی د ل نپه چې چلهووټ وواچ او د دو نپاره اوخیار علیمان پوه پر زګاره دو چاله وټواچ په کوم کې ګټی په جموریت کې تالس کسان والی ګټی که نه او د جاله چله وټ وچ د جاهله را مونږې حاکم کېږي به د نه شرید تع چې ته ډیرو پسې مذا چوک چې او او هغه کورساری هغه په سلاډشه نو کم من فیاتنا و جمهوریت تو اک ترزه حکومت ہے چېسمه بندو کو گنا جاتا ہے تولا نهی جاتا علم اقبال وی جمهوریت خود یو دسي حکومت طرز ده دسي او طرز ده د حکومت چې باګه خلک شمیرل کیږي تلل کیږي نه چې دا خلک تونه ووبو کی دي لایق دي مو کنه دي اهل دي مو کنه دي صرف شمیرل کیږي چې وټه زیات واغستو بس کاغه اهل وو کنه بس هغه وګټله هغه کینو په چوکاې باندې ناغه بیا چې د سره وکړ او چکې په او که زې د خرکوه او تې کړی او کار چې خرکړ بس دغه بهخواښه خپله سکن د تا بهه را اوسې تیې مواې تا اوس تک کې په چاو کو باندې نو دا رنګې چې لاسی به باوي وای چې اگر جموریت انتخاب تو عذا بس تو عذاب تو عذااب وکه جموریت دا انتخاب لکه دا او چې کوم انتخاب کېږي د چوکای والاو د من سبداررو او که دغه انتخاب جمورتی عذاب تو عذا بس تو عذاب دخوا عاضب د عذااب د عذاب دی د خو دغ عذاب دی په مسلمانانو بندې د کم من فییاتی نو ډیر واره یو وډله کلیتن لگا غلبت غالب به شوي د فییاتن کرت نه په دله ډیره باندې ب الله په اوکم د الله باندې والله او صابری نه او الله سره د کلک دون کو دی په خصوصیم داد کهله خو ټولو سره دی خو د کلکدون کو سره په خصوصیم داد کې دی چې د الله خصوصیم ده چا سره د سابرینو سره کلک و سره چا هغه کلک ودرېږي نوروې و شو وقاله له هم او ویل دوی تنبیو پ غمبر د دوی چې ان نه آیا تمل کې یقی نه نخه د اماارت ده د ان دا ده یای کو مطو چې یو صندو کوهفی چې پاغې کې سکونهتون اطمینان بهوي چا کې اطمینان دی کو طرف در ستاسو کې توات دی دله کتاب دی اولب په کتاب کې اطینان وي سکوونوي چې پاغ منې عملو وشي خاصې د په الپزو مع نهوی رو باندې ځکه کله چې ورډه د لپ کتاب ووېګينا او هغه تلاوت کینو نن څه به وګورو مسمانان تلاوتوم لري کوي لیکن سکون او اطمینان وت نه ملاويږي ولې نه ملاويږي چې ووېګينا ور باندې عمل ور باندې نشتا اصل اطمینان او سکون هغه ټیم کې د کتاب کې ویچ عمل ور باندې او عمل لپاره پوي ضرور داول نو اندادا یادی اکومت تابوتو چرا بشی تاستا یو صندوق فی پاغی که سکینتون ایتمنان دیمی ربی کم ترف در اپستاسو نا و باکیتون ممم او باکی اثار دی ممم دهاغن ترک آلو موسا چی پریخوی موسا موسا علیه سلام و آلو حارون او حارون علیه سلام تحملوه الملائکا چی پورتکڑ بیدا صندوق ملائکو او را بړي ان د فی ذلكکه یقین په راتلو رالو د صندوق کې را وړو د صندوق کې لا آیاته نخ ده لکومستاسو دپاره د اماارت د ه د تاللوته ان تاسو بې پوه شو چې او د حالا خوانم مکرر شوي د غه نخه ده چې سندوق مهیر ته میلا شوو ان كنتته ممنین کچ تاسو ممنان د فلممه خدو خو سر ک شو مومنان چر ته کم خلکو فلممه پس کله چې فسوه تالوتو شو د خار نه حد بل جنودي پخپلو لخرو سره جنگ د پر روان شونو دی پویو چیرې پدی کې بډې خلک زمای ته ات نکې نو که جنگ دوران کې دا خلک معلومه نوري نقصان کې دي شره را کې مونږ ته شي کس و خرو دينه خدای چې مخکې معلوم کمه چې د سستو خلکو نخلاص شو بس او غا تکړه او کرا خلک ځان سره بیل کمتنی نو قالو ویل اجازه ده ته دیو جن امیر له پکار د چې پخپلو ارکانو باندې غړو باندې کله کله کوي کل کل کوم خلکېات اطاعت او کوم خلک تعات نه کې چاغ معلوم شي نو ویل ه د تعالوط ان الله چکنن الله مب امتحان کوي ستاسو ب نهاررن پهیونیر سره فمن شریبه من هو نوچا چې اوسکې د دییر نه اوبه مفایسه من دي نوقب به نو ن زمن نهغ ز په کار کې به نه موسبب جګله اب واپس کېږې کور له بځي عملله مییت عامو او چا چېون چ چاا چې ون بیخی ونه چکلی نو فین نه هم منې په سیکنن هغه به نا نه ان زمون په دخر کې به شااملي الله مګ غوره خدار چې بخي نس کې الله مګر خور خت په کشته الله مګ منخ طرفه چا چې هغه چا چې دقی کړړله غوررفتن یا واللاپ بیادي په خپل لا سره په خپل لاس کې یا د خپل لاسهه د هغه خیر د هغهه مافتهغه مونږ سره لاړشي نوفه شریبوسلو نو نوکلی نو دوی ان ډیررو خلکو من هو د دریاب نهوب الله قله من هم مګ لغو خلکو سکې اوغوی اعتو کوو فلم ما په سرکی چې جا زه پورې تل پورې و ح د تاللو ته هو دا واللهین او کسان پورې تل عامو ایمان را وړی او معود د سره د د اعت اوته ایمان نمرات اعتات دخوا ځکه ایمان والاصل کې اعتاد کوونکی وي حالو نوویلغ کسانو چا او سکل ی لپه لا تاقتلنا نشتر طاقت منگسرا اليومان نرزی بجالوتا دا جالوت سرا دا جنگی دو و جنودی او دلخ کرد آقا سرا دو معنی آقا در رسخط دا, دا, دا, رس دا وجنا لگ رو براغو قال اللزی نوویل آقا کسانو یا زنونا چی یکینی کهو انهم چی یکینندوی ملاک اللہ ملاکات کهو انکی دا اللہ سرا دا آقا کسانو چی بیخی او بنویس کلی خدا دا مفسیرونو آقا مفسیرونو دا دالی دا دا کرین دا غسیم چې دا دوی مکله چې د دغه کسانو دا چاغوی بخیو بنی کې قادر ل نه نوویللاغ کسانو یزونونه چې یقې او ان چې یقین دوی ملاکله ملاقات کوونکې الله سره و ویللی چې کم من فیات نه ډیر یہ وڈلا قریتن لگا غلبت غالب شویده فئاتن پڈلا کثیرتن ډیره باندې بیزنیلا خوبو کم دا الله باندې چې دا الله انداد ورسره وی نو ډیر واري لک خلک غالب شویده په ډیرو باندې ډارې غیمه ان شاء الله الله والله وما صابرین او الله سره د کله کې دون کولې په خصوصیم دات کله بزمیم دات کومه بریار راکئ